Kapittel 25 Jehova, du er min Gud. Jeg opphører deg. Jeg priser ditt namn! For du har gjort underfulle ting. Fullført råd fra fortiden. I trofasthet. I politlighet. For du har gjort en by til en steinrøs. En befestet by til en smuldrende ruin. Fremmedes boligtårn til noe som ikke er en by. Til uavgrenset tid skal den ikke bli gjenoppbygd. Derfor skal de som er et sterkt folk gi deg ære. De tyranniske nasjoners by, de skal frykte deg. For du er blitt en borg for den ringe, en borg for den fattige i hans trengsel, et ly mot det kraftige regnværet, en skygg mot heten, når tyrannenes vindstøt er som et kraftig regnvær mot en mur, som du gjør med heten i et vannløst land. Demper du fremmedes larm, som du gjør med heten ved skyggen av en sky. Tyrannene sang og spill undertrykkes. Og på dette fjell skal herstyrkenes Jehova i sannhet gjøre i stand et gjestebud for alle folkene, med retter som er rike på olje, et gjestebud med vin som har fått stå på sitt bunfall, med margefulle retter som er rike på olje, med vin som har fått stå på sitt bunfall og som er filtrert. P på dette fjjel skal han vislig opslyke søpets overflate, det som insvøper alle folkne. Og den vev som er sammenveved over alle nationer. Han skal i sannhet opslyke døden for E. O den suverene her Jehova skal tørke tørketåren av alle ansikter. Og sitt folks skam skal han ta bort fra hele jorden, for Jehovas helv har haltt. Och på den dagen skal ens sandvis i se! Dette er vår Gud. Vi har håpet på ham, og han skal frelse oss. Dette er Jehova. Vi har håpet på ham. La oss glede oss og oss over frelsen av ham. For Jehovas hånd kommer til å hvile på dette fjell. Men Moab skal bli trådd ned på sitt sted, som når en haug med halm blir trådd ned i en gjørseldynge. Og han skal slå ut med hendene midt i det, som når en svømmer slår ut med hendene for å svømme og han skal fornedre dets håvmod med sine henders kunnskrep. Og den befestede byen, med dine høye, beskyttende murer, skal han omstyrte. Han skal fornedre den styrte den til jorden, til støvet,